Book 2 47 47. 47. g r a n t r i p o d e r t a Reisevorbereitungen. Reisevorbereitungen. k u musst deine Tasche r a c l e o Du musst unseren Koffer packen. Du musst unseren Koffer packen. Ja, lümm a r a i n Du darfst nichts vergessen. Du darfst nichts vergessen. Kun tong chai glaepau bay y a Du brauchst einen großen Koffer. Du brauchst einen großen Koffer. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ v e r g i ืมตั๋วเครื่อ s nicht s ินนะอย่าลืมเช็คเดินทางนะอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะอ i ่า i ืมเช็คเดินทางน e อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะอย่าลืมเช็คเดินทางนะอย่า nicht die r e i s e c h e c นะ เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ onnen ครมมส onnen เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะนิมด onnen ลม onnen เมเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะนิมดินส onnen ทมนิมดน onnen คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมคุณจะเอาร่มไปด้วยไหม du e i n e n r e g e น s c h i น m m i t ้ e ย m e n Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Ja, lern Ganggeeng, Kleider und Schuhe. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Ja, lern k r a t t e Krawatte und Kleidung. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Socken. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakos. Ja, l e m s c h u t n o n Schleiß Narn und Schleiß n a r Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Kuntong Chai Long Taus, Long t แ u ะ Taus und Long t a Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Kunstong chai pa chechna, sabu le kan gay tat leb. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. คุณต้องใช้หวีแปลงสีฟันและยาสีฟัน